A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Innal hamdalillahi nahmadehu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi. Wa na'udhu billahi min shururi ma fussina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaa ayyuhu al-lazhin a-manu at-taqullaha haqqa tukatihi wa la tamuotunna illa wa antum muslimun Yaa ayyuhu al-naasu at-taqu rabbakumu al-lazhi khalagakum min nafsi waahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bath-ta minhuma rijalaan kathiraan wa nisaa wa at-taqullaha al-lazhi tasa-alun bihi wal-arhaham Inna allah kan alaykum raqeba Ya ayuhal lathine ámanu Attaqu allah wakoolu qawla sadeida Yuslih lakum a'ma lakum Wajafir lakum zunobakum Wemen yut'i allah warasoolahu Fakad faz fawza nazima Amma badu fa inna asdak alhadith kitaabullah Wakhayra alhadi Had yu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar wa ba'd wa la yastandashum peygamberi sallallahu alaihi wa sallam ko'vinte muaishente alamazanit i udreitonte shogvet avet me kto fial Zaytoshte qad jaaekum shahru ramadan, shahrun mubarakun, iftarad Allahu alaykum siyamah, yuftahu fihi abwaabu al-jannah, wa yughlaq fihi abwaabu al-jaheem. Yudretante shokte, shokte, shokte, vatavadzaytoshte, oyu lezretemi, ya pra, Mëshira Allahut e ka troki dhejrën e gjdo muslimonit Allahus subhanu wa taala Zgjedh dhe vepron si të don A i ka zgjedh disa dit Para ta të cilët I ka në rapi shman Ramazanin e kaluar Dhe ka në vendos që i ketë muaj të shenj të shvitoj Allahus subhanu wa taala Nimet të dhe begatit e ati i përsërit Se ata të cilët dojnë me ju këthi Allahu subhanë o tala Për ata në këtë hadith Këtë hadith që e ka transmitu Imam Nesai u dhe Ahmedi Për nga meri sallallahu I thosht të shokve të vet O shokte mi Ka ardhen muaj Shend i Ramazanit Muaj i bereqetit dhe Rahmetit Këtë muaj Allahu i ka hap dirt e gjennetit Këtë muaj janë hapë dyrt e qjelit para ta të cilët dinë se si me me pru dhe si allahu, derën e ti me ja trokit. Gjithashtu këtë muaj jam byll dyrt e zjarmit para arsie se allahu i do në ropë të vetë dhe s'ka dëshirë që ti shef ata në gjenëm. Për këtë arsie vë lezër të ndërshëm, ne lusim allahu në subhano tala ta që këtë muaj të banë muajn e mërshirës, muajn e rahmetit dhe bereqetit Lutëmi Allahun subhanë o tala, që i këtë muaj Allahu, na mundëson që i maksimalisht ti shvidzojnë gjdo orë dhe gjdo qatë. Pararësie se në këtë muaj nuk ashtë hajgare, sa so është muaj i rahmetit dhe mëshires, është është muaj i rezikshëm për atat të cilët, zdinë me shvidzu këtë muaj. Pararësie se në transmitohet me një hadith, ku pe nga meri sallallahu, unë gjithë në mimberë, Por sa hipi në shkallën e parë, tha abin, pas ta ju në gjitë në shkallën e ditë, tha amin, dhe unë gjitë në shkallën e tretë dhe tha amin. Pas i që zbriti, shok të për nga meri sasem, tha nja Rasul Allah, të pomë sot dhe prove ditsh, që nuk e ki pash zakon me veprukshtu, pëse thave në shkallën e parë amin, dhe pëse thave në ditën dhe në tretën, e fjallë amin, do me thonë o zotë pranë e, Tha pararësie se Gjibrili a.s. Merë dhe tha ja Muhammed Do t'i bajnë disa luqje dhe dua Kam dëshirë dhe kërkoj prej teje që të thoi shamin A e din vlaj dashër musliman Gjibrili a.s. Cilën dua e bonin shkallën e par Kur që ndronë të pejnë a meri sasem Shkallën e par tha U largoft prej mëshirë sallat Ata që e zen Ramazani dhe nuk i falen nga bimet Për nga meri sasem thamin Pravla i dashër musliman Sa ashki muaj rahmetit dhe bereqetit Ash edhe muaj i rezik shumse Nëse nuk të falen nga bimet në ketë muaj Ska ditë dhe muaj që ka kje mundësi mu pasru prej qënarë Për këtë arsie ketë muaj ka lodhje Lodhje mirë po për fundimi inshalla A gjennetin e allah Pasta i për nga meri sasem Kër unë gjithë në shkallën e ditë A din vëllaj dashën musliman, qëfar do boni Gjibrili a.s. Tha u largovë prej rahmetit, u largovë prej rahmetit, a i qikur përmendet emni it, do me thonë, emni për nga meri thosem dhe që si qonë selam, për këtë arsie djetartë islam kanë thonë, kër përmendet fjala për nga meri thosem, mos heshtë po qoj selam, për arsie se kje bërgj me i që selam, e a i qili i qonë selam për nga meri thosën njerë Allahu subhanë vëtala a ti i qonë selam dhe të herë edhe tretën doa që e boni tha Gjibrili a.s. tha Gjibrili a.s. tha u largovt prej rahmetit a ti qili i më rin prindrit e ati do me thonë pleq edhe nuk i falën nga bimet gjallit ati tha u largovt prej rahmetit ati që Allahu Ja ka mundë cu aj Me zonë gjallë babën dhe nanën Apo njonin prea tinëve Pas taj si falën nga bimet Pa këtë arsi e vlaj dashër musiman Nëse donë me tu pranu A gjërimi Për misoj mardhënjët me prindrit e tu Për misoj dhe mer halalëk Edhe rinë kom nëse ka Nevoj dhe niste kateror Për arsi e se Pyk pyqe ash a pranuat a gjërimi Nëse prind e tu i kithnu Edhe inshallah do të kemi dersë Dve çante do të flasmi par hakun e prindër. Pra e lutem i Allahun subhanahu wa taala. Tiket muaita ban muin e kthimit te Allah subhanahu wa taala. Taban muin e tobes. Taban Allah subhanahu wa taala ket muin e fitimit e xhennetit. Te Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu e lutem i Allahun subhanahu wa taala. Pa ta lezer tan. Çiken upper sail pa nahirat dhe e xelis ka bosabar që ti përjetojnë edhe këto ditë të të lunëtura e lusmi Allah subhano ta që e inshallah ato prej gabimeve Allah i ka pastru dhe inshallah se vapët e tire që i kanë morë me veti Allah ja ka pranu edhe me gjennet u lëfirdos inshallah gjithë musliman që i kanë shku në akiret inshallah Allah i ka begatu ndërsa të smut tonë të cilët s'kanë mundësime i përjetu këto ditë Ata që s'kan mundësi me i përjetu dhe ma gjëru Inshallah, na i bojmë selam Ne e mën të allaut Dhe ne e mën të penga meri thosem Mos u bregosni dhe mos u mërzitni Parësie se inshallah Edhe ju i kini se wapët njësoj Sikur kër këni qenë të shnorë dhe këni a gjëru Penga meri sërallarisem Kër on njës në luftën e të bukit Edhe disa shok të ti S'patën mundësi mu përgadit Dhe me mor pjens ketë luft edhe pasi që për nga meri sasem pasi që për nga meri sasem e kriti luftën duke u këthi në Medine i tha shokve të vetë o oh, shokte mi a e dini se disa a e dini se disa vlezër tanë që janë në Medine ju kanë shoceru juve në gjdo login dhe gjdo ru shokte për nga meri sasem i thanë ja rasul Allah sina kanë shoceru ato kurse ato s'ka morë pjesë në luftë, mirë po ato kanë qenë në medine, tha për arsije se ato kanë pasë uzër, apo për arsije se ato kanë pasë arsije, ato ju kanë shëqëru nëse vape, tha që të kini dhe pru ju, gjithashtu dhe Allah nuk i banë më hrum, ato atë të tiret s'kanë pasë mundësi, me i shëqëru në atë i badet, po ashtu për nga meri sallallahu i sërem, me një hadith të vëtet ka thonë, Bani selam udhtarit dhe të sëmuarit Bani selam udhtarit dhe të sëmuarit Se Allah subhanë otara I thot me lacheve Oj me lache të mija Kshirëne muslimoni këtë smuat Apo këtë shkojë në udhtim Shkru njën se vapër Ashtu si qka vepru kur akon një shnosh Edhe kur s'ka qenë në udhtim Pra insha Allah sot Do t'a bojmë një jet në me agjeru Me a gjëru këtë ditë që allahu që t'i knaqën me neve Gjithashtu do t'a bojmë një jetë që Nëse allahu nësë provon me najsë mundje Që i kur të smunëm Inshallah allahu në shkru në se vapët Si kur qërkena vepru kur kimi qenë të shëndosh Pa këtë arsi e vlaj dashër musliman Pa këtë arsi allahu subhano tarë Rahmetin e ati nuk e ndal Allahu subhano tarë Këto muaj të begatë qëm i zbrit para ta që kanë dëndosë sincerisht me jo këthia Allah ta, me një hadith që transmiton imam Tabarani dhe për këtë hadith kanë thonë se burat e zinjirit këti hadithi që në besnik transmiton u bedet nisamit rradi Allah thot se thot për nga meri sasem kor vinte mua ishen të i Ramazanit ju drejton të musimanve dhe i thoshte e tekum shëhru Ramazan shëhru berake Ja po afru dhe ka ar Muaj Ramazani dhe muaj Beleqetit Ja kshakumullahu fi Fe ju nezzilur rahme Wa je hutul khataja Wa je stegjibu fi dua Allah subhanu wa tala nket muj Zbrit rahmet ma shum Se sa zbrit muaj qer Allah subhanu wa tala Pastron prej gabime ve dhe junave Nket muj qis pastron muaj qer Pashtu thapenga meri sasem Dhe ket muj Pranohen luqet e musliman dhe Pra vlaj dashën musliman Mosu banko prath luqet tua Dhe Allah subhano ta Nket muj krenohet dhe mburet pran me lache Me ropëta ti të, të cilët E kan lan ushtimin dhe pyrjen I kan lan të mirat e kësaj dënjahe Dhe tëmse Allah subhano ta la i ka unu Pra këtë arsie Allah u krenohet pran me lache dhe i thot Allah subhano tala thot Krenohet pan me laqe e thot Apo i shifni roptemi Se si kan lont mirat e kësaj dënjahe për mu Apo i shifni se sa Ato janë të shpejt në përgjigjën e Allah subhano tala Pas ta i thope nga meri sasem Therullahemin enfusikum khajra Pa ata kaldzonu pak Nëse duhet mu kalzu Nëse duhet me gdanë me ktregu Atër Allah i dashër musliman Sot është me gdanë i që i muslimani Sot e kalzonë vëthën ati Se sa so e donë Allah në shpëhanu ta Parësie se a gjerimi ashtë pro Ashtë pro për mjohë musliman I cini i thotë Allahot ozot i malë se të du Nga se nefësi njerëjot Sot e donë me ngranë dhe me pi E Allahot sot donë me a gjeru e laj dashër musliman, nëse ti a gjeron këtë dit, do me thonë nëse ti e kundështon nefsin tanë për Allahun, kjo është njona prej shenje, e se ti Allahun e donë ma shumë se vetën tënë, për këta e bëshirë për gëzohë, se sot ti i kithon o Zot imaf, nefsi im pu donë me ngron dhe me pi, nefsi im se ka, hit se ka me rak donin me lonë, o Zot imaf, për ti e kam lonë, Par arsie se ti je ma i dashur të unë Se sa veqe im Par këtë arsie për nga meri stasem tha La ju minu ahadukum Hatta e kuna ahabbu i lej Min validihi wa waladihi wa nasi e gjmain Se ka plotësu besimin As njani prejush Par derisa të jem i dashur të aj Ma shumë se printa ti Ma shumë se thmita ti Dhe ma shumë se gjithë njerëzit E insha Allah na i thoj me gjëri më lau, se o zot i madhë, ti e ma i dashur të nase shdo kosh, ti e ma i dashur të nase shdo kosh, parës i e se na, më te e për kena nevoj për ti e, se sa ti parë a qërimi në tonë, po kjo asë provë, që ti o zot i madhë, më shira jote e ma dhe ashtë, që i donë neve gjithve, me në pasru prej gabime, pa ta se lefë të partë tonë, të partë tonë që i transmiton nga ma lebni fodë, Thotë partë tonë banëshin dua, gjashmuj para se me arë Ramazani, dhe i thoshin, o Zotë i madhë, na i bjenë muajnë Ramazan muajnë e rahmetit dhe faljes, e pasi që agjeroshin, gjashmuj u lutëshin që Allah u të pranon, a thu valë, ndoshta njoni prej nevë, i shkon men dhe thotë, unë e kurë su më ka shku ndër men me thonë, o Zotë ben arë Ramazani dhe ka arë, që ka nevoj në më lutë që Ramazani me arë, kurse ajë dashtës dashtë e ka me arë. A e dinu lajë dashtër musiman, se ku më shëfët, ku ashtë urësia dhe hikmeti, pa ato u lutë që në këtë mënirë, ato u lutë që në këtë mënirë që i këtë vejë në Ramazani, Allah o me i quati i bereqetë, dhe me mundë ajë me shfridzu Ramazanin, pasil pa runa zotë, Rune Zot me a Ramazani Dhe ti mu angazhu me diçkan Doshta edhe ashme haram E me shku Ramazani dhe me thon Shkoj i beku mi hitëse murën ver Ti se ki mor ver Vlaj dashës e i kon nga flet Ti se ki mor ver Se ti kaniste katëron gjum Ti se ki pa Ramazani Rune Zot mu kon pre atine Shalla derse në ashen Do të flasmi par Lojet e njerëzve në priqe në Ramazani për këtë arsi e pas taj, banëshin dua si që të trasmeton, Jahja Ibni Ebekethir dhe thajshin, kene min duajhim, prej duaj që e banëshim shpesh her ato, që këtë për nga meri sësem, thajshin Allahumme, selimni ila Ramadhan, o, o Zot iman, o Zot iman mjep shnet, dhe nisa ta për jetoj Ramazani, për ata e sunnet, i shoket për nga meri sësem, që me bënë këtë doa dhe mi thonë, o Zot imab, ma na tina, bon i mabë, ma në japë shnat që na, ti e të bënë i badet këtë mujë, edhe thoshin, o sëllim li Ramadhan, dhe na i bje Ramadhanin me të mira, o të sëllim humin nimu të kabila, dhe në fund o Zot i mabë, ku të dorzaj dhe ku të përceli këtë mujë, o Zot pranoj, për arsijë se ti e i mabë dhe aj që e pranon, për këtë arsijë e u lezë të ndeshë musimanë, Skadishim seld mosiman, qi kanë grimc imanin në zemrën e atij. Aqzuh dhe duat mëgzuh për këtë muj. Kush janë ata të cilët hidhrohen këtë muj? Kush janë ata që marzitet këtë muj? Allahu na ruaj, pasi se kanë ardhur dhe rivajëtan munafiqët. Ata atë të cilët thojnë, erdh edhe spo ka lën. Ditë apo bëhat 24 natë. Ja Allah i dashur mosiman, para sihëse në jenin i drejtim. Dhe ne jemi duke shku që në një drejtim që një mëtë muj në u kanë që rusit me gjënave. Një mëtë muj në u kanë që rusit me prej gjënave. A e dinë laj dashër musliman. A e dinë Jakubi a.s. Kuri humbi sin dhe të pamurit. A e dinë Jakubit a.s. Kuri shkoj drita e sinit. A ditë kër e hubbi Usufin a.s. Pararësie se ishte i dashër. A i kishtë edhe një mëtë fmi, mirë po a i dashër i pachku dhe a ju qëru, për këtë arsi e la i dashër musimën, dhe në një mëtë mu jemi qëru me gjunaj, për shkak se Ramazanin prezent se kemi pasë, adinu la i dashër musimën, kur Jakubit a.s. ju këthinë sinë, kur Jakubit a.s. jam i kërë er drita e sinit, adit kure niti, atë ditë kërën në hati erën e Jusufit a.s. Për ata, Allah u në përshkujti në Kurani Kerim. Tha dhe atë ditë kërë karavoni, e mërë drejtimin prej Egyptin, Palestine. Por sa nda karavoni, just një akubi a.s. tha, po e një erën e Jusufit a.s. e me qenë se e di se nuk mbesoni, laj dashë musiman, prej kur tjeki një erën e Ramazanit, A thuvall t'i ka kalun dështë të Ramazani T'ja lë nga flet dhe se kini erën Par këtë arsie Pe transmitot me rivajetet vërteta Se për nga meri s'asem Ma shumë ka gjëru në muajnë Shaban Deri sa thua t'i ka gjëru Thuj se gjith muajnë Shaban Par si e se ka ni Erën e muajtë Ramazan E pas t'aj kur erë këmisha Jasufit ja A.S. Por sa e prek i këmisha e Jusufit a.s. Jakubit a.s. edhe ati jërë er shiqimi dhe jërë er dritë e sinit. A thuvallë neve, dite e parë kërë kërë e Ramazanit dhe kërë në ka prekë në gjënë tonë, kërë e kemi shiju Ramazanin, valë, anë au kanë qëllë si që ne, ti apë mi si të mirë dhe dhe projmë, parësie se kjo, kjo dënja nuk ashtë që jeton ta për gjithmonë, ata laj dashur musliman drejtohet vetes tonen parandit dhe thuaj thuaj vetes ton ashtu si çaje po shkon ki po e theth thuaj ja nafsu kad azi fi rahilu thuaj on nafsu ya ja prana dita dita dita po shkoj ya ja prana ramazan pas ramazani po bartelni on والله يا فروه مبديك ذا الله وما شكو واظل لك الخذب الجليل ذا والله مبديك انك profoundness ده سن باجي والله اجي فيلان ثابت هبيا نفسه لا يلعب بك الامل الطويل برو نفسهم برغا دي تو فني ديت وماس ماسترن شبرسه اجات فلتنزيلا بمنزل ينسى الخليل به الخليل Se vallay kam ezbrit me një vën qi miku miku n kam e haru dashamir dashamirin e vet kam e haru vlla vlla n kam e haru baba kam e haru evladin e vet burri kam e haru grujen e vet wala yarkabna alayki fihi min ath-thala hamlun thaqil zekia mungarku me dhe edhe ran vallay ki me pas Kur i nëlfëna u bina gjemian, thë lajëp qal azizu walat dhelilu. Pra të gjithë në që drejtim jeni, ka me ngen, as a i që jash inën poshtër, e as a i që jash ilar. Pa ata në transmitohet prej se lëfë, disa dhënë se ki ka qenë, Mohamed ibnimum këder, a i një ditë prej didve, kur u prega ditë me shku në haqë, Ullë dhe po qanë Shok të ati i pregatit që ndevët për me shku në haqë E bajshin gati ushtimin dhe pyrjen E ajë qënë të sa me mujtë I uafru një shok dhe i tha O ti filanë Pse po qanë ka të shumë Tha speshef ahireti na Tha ku ashtë ahireti që speshef Tha ahireti kësa indjanë Na ja pra po pregatit më për një ultimë Valë nëse nuk kena ushtim dhe pyrje A kena mundësi me arritë qëlimin dhe me mërria më që Tha ja, jo, thak shtuash edhe akireti Nëse nuk kena qka me morë me veti Tha fështir e kena na me shku në akiret Para ta në lajt dashër musliman Thua që këto vargje i ka thonë Imam Shafiu dhe ti Nga ka porasit që ti përkojtojmë Ka ko pas kove që mostarojmë akireti Mostarojmë atë ditë ku kemi me shku Thot imam shafiu, të zau admi në dënja fe inë në kela të dri. Prega ditu, mërë ushtim prej dënjas, par arsie se ti nuk e din, i dha gjën në lejlun, hel të i shu il alfejri, si të zaj akshomi, ti nuk e din se a ka me qitë sabaj, fe kem min arusin zëjën u hal i zaujëha, a e din sa nuse, janë zbukuru dhe janë vesh për burët e tyre, Apo për dhëndur të ri Wa qëtë eukhidhet eruahuhum lejlet el qadri Mirë pësakon fatë Që ajo nuse me qenë për atë dhëndër Para si e se Allah Shpirtin dhëndri që ka mor Ala para se mëta kuata Wa kem min sagirin Jurja tullu umrihim Sa ne Sa fmi shpresojmë se kanë me jetu gjatë Wa qëtë Wa kem min sagirin Jurë gjatë u lëmërihim Wa këtë udhë khilët Erwahuhum dhullëmet e lëkëbëri Sa fëmina është presojmë Se kanë me jetu gjatë Mirë po Sekë s'ka ardë terri dhe akshomi Vetëm shpirëtët atinë Dhe kanë qenë në varë Wa kemë minë selimin Ma te minë gajri illetin Mos më shëtërëm shëndetin Se ki e shënoshë Thot e dinë sa njërës të shënoshë kanë vdekë Wa kemë minë se kimin A shëhinën minët dëhri E sa so njerës të smur Kan jetu me djetra vite Për këtë arthje u laj dashër musliman Pse ishëndosh Mos mashtronë se kemi jetu për gjithmon Wa kemi wa Soteri, në feta jumësi Wa ju sbihu lahjen Sa të ri Ngritën në mëngjes Shno shmir e rahat Wa kad nësi gjët e kua nuhum Wa hua la jedri A i njeri nuk e dinë سيتكوي جهفينيت بيتكوي جهفينيت اكبلاتا اينوكدين واكم مين ساكن عند الصباح بقصره وانذ المساء قد كان من ساكن القبر صاير منجلسكو نذير ود نبالاته ثاتز بناتا وتمام ساتوبان بان بانورتا واره فكن مخلصا وامل الخير دائما para të abanujsin qërë dheve pro të mira gjithë nja, la allëke të hzabil me thubati wal ajri, ndoshta kështu kje mundësitit, mu pasënume të mira dhe sëvapë, wa davim ala taqwa l'ilahi fe inëha, dhe vazhdo ti frigësh Allahut gjithë nja, se ajo është emanun minë l'ahuali fi më u kifil hashri, se kjo është sigurim për ti e ulaj dashër, Në ditë kërë thrishtohën kryesat ditën e gjikimit Pa këtë arsie e përshkun një poet arab dhe thot Si kur Allah subhana wa tala me paston Unasun aradu anna Bila gjurmin wala mana Janë disa njerës që na i kanë këthi shpinan Vëllaj si këna batin dhe kur gjo Edhe kjo nuk ka ku një farkuptimi E sa u dhonne humfina Të hella ahësën u dhonna Pse kanë dhe pru kështu për arsije Se ato kanë mendu në laun keq Tha a si kur të kishin mendu ato në laun mirë Ka njerë që jakëthejnë shpinënë në laun Allah i fton rahmet Allah i fton falje Ajë edhe mëte i jakëthejnë shpinënë në laun Tha pse këta e dhe projnë Vëllajna nuk, nuk, nuk dojmë që ata ta hedhmi në zjarë Ne Për qdo ditë ja afrojmë ditët e mashiras Në mënirë që të pastro ataj prej gabimeve Mirë po aj, edhe më te i vazhdo qit në qitë në i këthen shpinën Tha për qka e vepron këta Për arsi e se me ndonë keç në laun Dhe ndoshta njani thot Kam vepruta në të zezat Dhe Allah të ashtë mi fal Allah subhanë o tala ashtë fals Dhe të më prej te e donë që tja këtha ishti të ires në Allah, edhe të ishti në qënë këthimin drejt rrugës Allah, para të Allah Par thotë, all fejnë a dule na udna, nësa ato këthejnë këna, edhe na vëllaj këna mu këthi këta, wa in khanu fëmë a khunna, e nësa ato në tërathoj, nëse këna zakon kënë me tërathu, ka thëmë fejnë kënu kadistavënau, fejnë anë humu adhëna, e nëse mendoj se s'kanë nevoj për neve, Thotë vëllaj, na alama shumë s'kena nevoj për ta. Pra allaj dashën musliman, kthejo Allah subhano ta. Parësie, se sa njërës në Ramazanin e kalum, kanë qenë prezent me neve, valë ato sot ku janë, a thu e dhe neve gjithashtu, ki Ramazan shumë shpejt do të kalonë, e më varët prej neve, se si e ke na pritë këtë misafirë, e për këtë arësie e ke misafirë antisa ditë më barët pas taj se aj, a të lavdron apo të nënshmon, insha Allah, Allah, ospë në tha, në ban që të qemi pre atin veqin e lavdron, po ashtu thot, një pohet prej pohet varab, kem kund të tarifu mim men sa me fi se lefin, min bejni ehlin, wa gjeranin, wa ikhwani, tha Allah i dashër musiman, në lopak dhe kujtov, sa njerës i kinjovë që kan agjeru, Sa njës i ki njovë që e kanë agjeru muaj në Ramazan të kalumë Prej koj shive, prej familjes apo prej vlezre Efna humul motu e stepkake ba dhe humu Allahus vdekje tha atoj asdjësoj Vdekje tha i murë dhe shkuan dhe ti shumë mirë Shumë fort mirë i ki njovë të ta Allahut kalon ti e disa ditë të gjallë Hajen fëma akrabul kasimin e dani Kalon disa dit dhe ti, qatë rrugje duke shku, wa muëgjibun bithia biljidi e këtau ha, fa sbaha fi gëdin e thwabe e këfani, tha dhe ka shumë njërë si sot, i kanë blejë të eshet e rejat bajramit, a i shkreti nuk e din sëndoshta, qato të eshet e ti kanë me jo bo që finë për ta, hatta me ta jëmuru l'insanu meskenahu, Tha dhe rikur njeri ju do të mendonë për këtë dënjave të më Edhe do të alen atë botët që lën e preta ta Për këtë u laj dashër musliman Allahu subhano tala Ramazanin na i ka qu Neve që ne në ketë muaj mu forcu Dhe Allahu subhano tala i badet me jafru Për këtë arsi e transmitot me një hadith Qipë nga meri sëlluaris e më ka thonë Ma më rralë al mu'mininë Shherun khairun lahum min shher ramadan s'ka kalu par besimtar s'ka kalu par besimtar muaj me të mirë dhe më të shenjt se sa muaji ramazan wala ata ala al munafiqin shherun sherrun lahum min ramadan s'ka ard po munafik muaji mai keq se muaji ramazan pra vullai dashur musliman nëse e din veten tonë dhe që e jote që të nëzit një badete për gëzohë për arsie se tje a i cili i gëzume këtë muaj Ramazan a më vajhali për tje nëse një në lodhjeti në kryrje një badetit të kitë muaj për arsie se muaj i majron ashtë për munafikët muaj Ramazan për këtë arsie në shala ne do të mundohë mi që ki muaj të jetë muaj i letë për besimtarë se jetë muaj i këthimit e Allahu subhanë vë tala, pasta i thapë nga meri sasem, thapër çka musliman, nuk ka kalu për musliman, muaj më të mirë se ki muaj, thapër arsie se musliman janë prega ditë me i badetë, që me jafru Allahu subhanë vë tala në ketë muaj, musliman janë prega ditë që në ketë muaj, me jo këthi Allahu subhanë vë tala, adin u laj dashën musliman, Se Allahu subhanu wa tala Nket muaj për gjdo nat Liron në robë prej zjalmit e gjenemit Inshallah Na duemi qemi të, të parta ta Që natën e par Allahu subhanu wa tala Na liron prej zjalmit e gjenemit E amendon Laj dashën musiman Ti që Enin edhe talavin Ranë për ti Amendon se ti që e qënë Ramazani në gjumë, apo e qënë Ramazani në Gjibet, apo e qënë Ramazani në Haram, a me ndonë se do t'jeshe për atinu e, që Allah subhanu t'ara, mbromi e do t'i liro në ropët e ati i prezjarmi gjenemit, pravla i dashë musliman, kja bache për atatë të cilët dojnë me mjelë, kja bache për atatë të cilët dojnë, Allah unë subhanë o qala dhe me ndojnë për ditën e gjikimit Për këtë arsie do të përfëndojmë dhe këtë dërth Me një hutbe, me një fjalim që e mahti Amer ibn Abdulazizi që i këshillohi muslimat Dhe pas këti fjalimi, Amer ibn Abdulazizi Spat imër me mahtë më fjal Pa asie se unë da për e kësa i dunjan Tras me totë se Amer ibn Abdulazizi unë gjitë në hutbe pasi që e falem ndrojnë Allahum sëpëhanë të ta, pasi që e falem ndrojnë Allahum sëpëhanë të ta, dhe që i salavat mi për nga meri sasëm, ju jo drejtu muslimane, gjithashtu kjo vlen, si kur më e nau drejtu neve dhe tha, inëkum lemtu khlaku abëthën, walëntu traku sude, tha o muslimane, vëllahi kote kote si një kriju, edhe pashtu kote kote s'keni mulan, wa inëlekum mi adën, jenë zilullahu li fesli i badihi tha për ata ju jenë i kreju për një djetë që allahu ka me zbritën allahu ka me zbritën dhe me gjikunditën e gjikimit fakat khabe o kasir me në khalajëm in rahmetillahi lëti wase atë kulli shëj tha unë posht am posht dhe ka hum a i cilje ka hum më shire në allahut ku më shire allahut ka përshni gjësen Wa huri me gjennëten, Arduas se ma watu alartë, Tha unë posh dhe ka hum, Am posh dhe ka hum, A i tili e ka hum më shiren e Allah, A i tili e ka hum dhe gjennetin e Allah, Ku gjderësia gjennetit ashtë, Sa toka dhe qila. Tha elateraune ennekum, Fi eslabihi halikin, A kejt kini arru se një dit, Skeni existu hiqket si përfaqen e tokës, Wa se jërithu abadu halbakun, a ke një arru se një dit, edhe s'keni mu përmen dhe s'keni mëngel, hatta të raddu ila khairil warithin, inëkum fi kulli jëmin të shëjjë u në gadjen wa rahjen ila Allah. Tha ju jënë i ata të qiret, ju jënë i ata që për gjdo dit, mbramje dhe në mëngjes, e për cëllë një kaniv la për në khiret, ju jënë i që mesit e ju, i shifniv lezri si qkoj në khiret, Dhe shkojnë të Allahus Këtë këdha nëhbë O në këdha e gjëlu Fëtë u e dihune hu O të daune fi së dhimin Al ardhë E shifni dhe përcelni E shloni me dur të ju Me një E rësin Me një vend që ta Nuk ka dishek asja stok Fëkët khalal esbab Fëkët i kalon kejt dunjan Vë fërëk al ahbab Dasha mirët i kalon dhe nda ose kënë të të rabë dhe ka kaqin dhevën banim i ati, o vajë al-hisabë dhe ajë do të përgjigjët në ditën e gjikimit, qëbële nëzulë, huë gani unë ammen khalëpë, thë është i pasur, nda jasaj që e ka lonë, pasi e se atë që e ka lonë, s'ka nevoj për ta, është fukara, është fukara, nda jasaj që e ka marë, fëtë të kulla e ibadë Allahë, Për atë kri frikë Allahun së për anëta Kable në zulli l'mauti Vën kida i me vakiti Tha para se me ardh e gjeli dhe vdekja Edhe une shri përja thom këtë fjal Tha e di fort mirëse Nuk ka njerin gjuna qar Ma shumë se unë Tha po e lusë Allahun Qitun fal muë dhe juë Edhe zbriti prej hudbës Dhe unda prej kësaj dë një Na e lusë mi Allahun së për anëta Edhe këto ditë që Allahun t'i banë dhëtë të bereqetit dhëtë në pastron prej gabime dha munson që të shfit zëjmë ket muaj wa kulu qavli hadha wa staghfirullaha li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila an estaghfiruka tubu ileyk